Då sitter vi här igen. Då sitter vi här igen. Eller här och där, mina? Här och där. Vi sitter här och där. Mm. Var är vi? Här och där. Precis. Um, känner vi lite sömnig. Och mm. typ så här, jag vet inte. Du känns lite lite, lite sömnig. Det ser, ser som att du är lite påverkad av ljusstyrkan i rummet. Det är inte särskilt starkt det här faktiskt. Så är det... Eh... Dina ögon ser glansiga ut. Ja men jag tror jag kan vara lite sjuk. Nej. Jo. jag tror fan... Jag vaknade igår natt och mådde... Alltså det är jobbigt jag... Men, sen jag kom hem nu så har jag vaknat... Jag sovit typ exakt tre timmar. Och sen har jag vaknat. Och efter det så har jag vaknat varje timme. Va? Skitjobbigt. Förutom i natt, i natt tror jag faktiskt ganska gott. Är det omställningen från Jag tror att jag är jätteläggad. Du är lite jätteläggad. Jag tänkte mest mm. sängen. Jaha, du ser på det. Um, nej, det tror jag inte. Jo, det är, det är definitivt. För de här jävla sängen här är fan för mjuka. Alltså. Ja. Jag mår lite dåligt av att, av att det är så mjukt. Vi har också bytt säng i veckan. Du och Mandis? Ja. Jaha. På vilket sätt du har bytt? Vi bytte eh, från min brorsas säng upp i hans eh, rum som är mycket hårdare än den vi hade vi hade min säng ja, uppenbarligen eh, från Norrköping, den, den var jättemjuk den är dessutom hoppat sönder tror jag jag tror, det att det, jag tror att jag gjorde det i Norrköping någon gång så att Hop den är jättemjuk i mitten så att det liksom blev som en grop ner Varför hoppade du i sängen? Nej, det var någon gång när man fick den här, när man fick en iPhone som kunde spela in slow motion videos Ja men okej, okay. ja, vad skönt då. Alltså nu har vi en hård säng. Det är bra, mycket bättre. Men fan, ont i ryggen annars. Alltså? Mm. Ja eller ja, du vet jag. Alltså pappa har någon sån inte Det är inte tempur men jag tror att de heter välpur. Jag tror att det är Jysks äh, svar på tempur. Och har Ulli är sponsrat? Ja, hon, har ju, hon jobbar ju inte där länge. Nej jag vet. Men jag bara ja då. Han, de är lite för mjuka för min smak. Jag gillar ju lite hårt alltså al inte för alltså lite hård Aldente. dente Jag vill ha min säng al <gör> Det är bra. Det borde man göra skriva så här chock, mjuk, hård mjuk, al dente. Mm, precis. Ska vi köra igen? Ja. Återigen ett nytt avsnitt av förändringen. Hur är det möjligt att vi kommer ut en gång till? Det vet inte jag, det vet inte du. Nu är det bara så det är. Och man vet aldrig när vi kommer ut, man vet aldrig när vi kommer in. så är förändringen. Karl, vad, vad tycker du om det intro? ska vi börja med? Det var ungefär lika oberäkneligt som den här podden. Ja, eller hur? Det liksom känns som att man ändrade väg i varenda väg själv. En, en stund trodde jag att du skulle bara fortsätta ha ett långt intro fram tills podden faktiskt var slut och jag skulle inte säga ett ord. Men... Sen, sen visste du inte när jag bara avbröt och sa välkommen till dig. Nej, jag har inte sagt i för sig, välkommen till dig. Tack. Vad, vad har du förändrats sen sist? Jag har eh, åkt hem till Skara. Mm. Så nu är jag i Skara. Så jag bor inte i Lund för tillfället. Jag bo, ja. Det där är ju svårt i och för sig, men det kan jag ta sen. <laughs> men ja, så har jag klippt mig. Ah, ah, ah. Ja, det är vad jag har förändrat sen sist annars så um, ja det är nog det mm. själv då, vad har du förändrat sen sist? ja, vad har jag förändrat sen sist? Um, jag har också klippt mig Mm. Uh, och sen har jag vad uh, har jag gjort mer? något annat med behåringen på huvudet jag har väl? Jag färgar den med stansen härut också. Aha. Ja. Eller tonat den? Eller vad? Vad är, är toner? Kan man tona någonting mörkare? Mm, är inte det det som är att tona? Eller är det bara när man vill ha rött typ? Vad? Vad? När man vill ha rött? <skratt> vad? Ja, så alltså, ton. Nej, jag vet inte. <skratt> <skratt> <laughs> ja, jag tror det tonar man har gjort någonting ljusare också. Man kanske kan tona mörkare saker också. Uppenbollligen du rött också. Ja. Jag tror det. Ja. ja, det har jag gjort i alla fall. Men den är inte röd. nej den är inte röd, den är mörkare. Mm. Jag skulle säga att den matchar mitt eh, hår på huvudet, men eh, du var en annan åsikt. Du tyckte den såg väldigt färgad ut. Ja, den, det syns ju. men det är ju kanske inte nödvändigtvis för att jag jag tycker väl inte att den är olik färgen på ditt huvud men jag vet ju hur jävla ljus den är egentligen. <laughs> så det är väl med det. det, alltså det? Där, utan färgen så skulle man ju kunna ta den för en lite tjockare moppe ja. ja Ja. Men nu ser det ut som en rejäl mustasch. Ja, visst gör så det. det ska du ha. Absolut, det är ju ja. det är fint. Det är ju ja. Tack. Ska du färga ögonbrynen också? Nej. Nej, även om det var ögonbrynsfärg som jag använde när jag färgade mustaschen. Mm men jag är nöjd jag är nöjd jag har gjort det det är tredje gången jag gör det man känner sig mer nöjd med det för varje gång ska jag säga mm. Eller, och mer avslappnad med det det var ett stort steg första gången hur jag har aldrig någonsin för färgat det? vad sa du hur länge håller det den färgen aha den håller väl sig två veckor kanske tre mm. så det är på något sätt permanent men sen växer ju min mustasch och hyggligt snabbt också. Så den, den är borta på grund av det. Ja, mm. jag kan tänka mig att den mm. växer riktigt snabbt. Har du någonsin tänkt på att färga mustaschen? Jag har faktiskt gjort det. Jag försökte göra det en gång. Um, vi var på någon uh, maskerad-liknande <skratt> grej i Norrköping. Då. Jag skulle, uh -huh. jag, jag, det är nog den sämsta utlända jag gjort i mitt liv. Men då skulle jag gå som Magnum P.I. Det, okay. finns någon, det finns någon bild på det på Facebook tror jag. Och det, då försöker jag göra Men min mustasch var ju otroligt gles. Mm. Det är som en dunge. Om man ska ju ta det i skogstermer. <laughs> um, så det blev inte så bra. Men hade du, hade du en sån där Magnum-skjorta då också? Nej, jag hade bara en svart t-shirt. ja Jag vet inte om Magnum har en skjorta. Han jag kan att... ha lite allt möjligt va? Ja. Jag. Ja, nej men det har jag försökt. Um, en gång där vi gick mer. Du är ju mycket snyggare i det än jag är, måste vi säga. Tack, tack. Um, ja, sen har jag inte förändrats så mycket, men en förändring som jag ska göra nu när det börjar bli jultid är att jag ska, jag ska dra ut och resa. Mm, det var länge sedan. Ja, det, ja, det var det. Och framförallt resa utanför Europa var väldigt länge sedan. Mm. Vilken är, har du rest utanför Europa tidigare? Ja, jag har um, fast inte särskilt många gånger. Faktiskt bara en gång. Mm. Ehm, varför jag känner att det är lite skämt vet jag inte. Nej. Men men, men det, det är det. Jag känner det direkt så fort jag sa att jag bara har gjort det en gång innan så blir jag lite så här... Ja, bara en gång. Det är väl inte så bara? Det kanske inte är. Nej. Alltså så här... Ehm. Hur många människor känner du som har varit utanför Europa massa gånger? Ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Det, kanske, det vet man ju inte. Men... Men det känns, det är, en, det är en känsla jag har att folk är, reser mer än vad jag gör. Mm -hmm. Och att jag då känner mig underlägsen rent ett äh, världsmedborgare perspektiv. Kan det bero på att du har väldigt mycket folk i din äh, sociala mediekrets som äh, lägger upp mycket resbilder så fort de är ute? Mycket möjligt, mycket möjligt. med tanke på att du faktiskt följer, typ. jag vet inte om det har har men på Twitter så följer du över 1000 pers. Ja, strax under skulle jag säga. Men där någonstans. Tusen ish personer. ja. Och om då 200 utav, nej inte ens 250 utav de personerna ibland twittrar till exempel om att de är utomlands, då känns det som att de är ute mycket Ja, äh, och det som känns som att alla, för man glömmer bort vilka det är som har varit ute. Ja, precis. Eller applicerar man det på alla. Ja, men det stämmer säkert. Eh, men det har jag varit. Senaste eh, ute för Europa var väl eh, i. Sista året på Nashvitt? Mhm. Mm 2010. Ja, det... Elva. rimligt, 11 Det är länge sedan. El kan det ha varit 11? Ja, det var det. Ja, det är länge sedan. Du tror vad det är 2011. Hur det är nog. Det är ju det nog. Om du tog den 10 så gör den 11. Ja, precis. Ja. Och då kör du snarare. Jag på hur gamla du är. Ja, det är precis. Vad jag får göra. <laughs> eh, men därför tänker jag ägna den här podden åt att ställa lite frågor till dig. Ja. Du, för du, å andra sidan, har ju varit ute och rest. Även om det kanske inte är utanför Europa så jätte, mycket Det har du ju också. Ja, ett par gånger. Ja, ett par gånger. fler än en? Ja, så har det ju bara under det senaste året varit runt om i Europa mm. flertal gånger du har ju bott utomlands mm. faktiskt ett halvår mm. ja, ja. <laughs> har det har jag det, Då, det känner du att du känner du dig mogen för den här uppgiften? hoppas det ja. alltså mogenhet är väl något som man jag tänker att det är inte något man kanske upp, uppfattar eller upplever med tiden alltså här. Du, det kommer inte bara en, en, en stund där du känner nu är jag mogen. Du kan ju kanske när du tar i an en utmaning som du känner dig mogen i och med att du ser hur, hur det går. Ja, absolut. Så nu när du börjar ställa mig frågor, då kan jag jag kan avbryta sen och svara på ifall jag känner mig mogen eller inte. <laughs> Gör det lite, lite under tidens gång. Nu, ja. nu, börjar, nu kommer det, nu kommer det. Mogenheten. Precis. Ja, men eh, först och främst, liksom, vart, vart är. Jag ska börja lite kontrollfrågor här nu innan. Eh, först och främst, vart. vart eh, har du känt dig som mest hemma när du har varit ute och rest? Oj, vad svårt. Det beror, det, där, ja, det, där, det är en svår fråga att, att svara på. För det finns inte. Det finns inte ett eller två ställen där man känner sig hemma. Nej. Riktigt. Utan det är väl lite mer om. Um, vilka man är med. Mm. Eh, vad man gör, alltså vilken situation som man känner sig hemma, man kan känna sig hemma i, på, i ett hotellrum kanske, eller man kan känna sig hemma på en strand, för man har varit på en strand tidigare, ja. men det är svårt att säga när Jag får med alltså... om frågan, för det här var egentligen inte det jag ville fråga, det bara blev så, mm -hmm. jag kommer istället fråga, vart var har varit, eh, känt det mest som eh, borta, då? alltså liksom vart har varit mest resekänsla det var en fel helt tvärtom fråga <laughs> ja, det var verkligen tvärtom. Um, Sydafrika. Sydafrika, ja? Ja det kände jag. Det var um, väldigt mycket intryck och från en, en värld som verkligen kändes så långt bort från världen här. Alltså mm. min värld i Sverige. Mm. Mitt liv i Sverige. Ja. Ja. Så kände jag, Sydafrika. Vad var det som gjorde det då? Var det att du hade planerat allting i förväg så att du var helt tömd och redo för nya intryck när du kom dit? Eller var det att det var någon speciell resa och sånt? Alltså var det, var det ett syfte med resan eller var det mest semesterresa? Um, det var nog mest en semesterresa var det. Alltså jag fick um, ja men det var en, det var en semesterresa. Mm. Det det, Min syra jobbade där nere förra hösten 2014 mm. så jag och min kära far Bengt åkte ner Beggan. och hälsade, hälsade på henne i, innan jul, i december mm. 2014 det var, det var fantastiskt mm. anledningen till att jag det för att jag har ju proppats med, med, med folk som eller proppats här verkligen inte gjort folk i min närhet har sagt eller tycker att man ska planera massa, det är vissa saker man ska göra en checklista för vad man ska ta med sig men jag har liksom inte hittat mitt sätt att, att, att angripa resan. Nej. Um, har du några tips där? Nej, Just för, Nej. <laughs> okay. Det är så det skiljer sig ganska mycket tror jag. Ja. Faktiskt. För. Jag, um, det som är bra som jag skulle säga med att ha mycket planerat är. Nu. Det här känns ju lite. Än så länge känner jag mig väldigt verkligen inte mogen för det här. Det kommer kanske. För det här känns ju väldigt mycket som en... Eh, nu sitter jag här som någon slags expert. Vilket jag verkligen inte är. Men eh, du frågar mig om mina erfarenheter och mina upplevelser. Då ska jag svara på det. Ja, men, så det tycker jag. Så, eh, men jag Så här. nu vi i Sydafrika så hade farsan eh, planerat mesta. Så det var inte... Då började jag inte mig så mycket utan det var mest att hänga med. Det var skönt, det var... Um, ja, var det skönt att det, var faktiskt, med... det var faktiskt ganska skönt då, tyckte jag. För, det var, för jag hade nog inte riktigt hunnit kolla upp så mycket innan. Om vi, där hade, vi hade ganska mycket att göra i, i skolan i det läget, tror jag. Ja. Så jag hade inte kollat upp jättemycket innan. Um, så därför var det ganska skönt att pappa hade sagt till mig vad vi skulle göra. Och, så här. och sen så fick mig komma med förslag såklart på vad man kunde göra. Men... Han har sagt det innan eller sagt, säger han det när ni väl var på uh, vi hade ganska mycket grejer innan där, som man hade kollat upp. Ah. safarin och, och lite sådana här saker till exempel. Ah. Hur många dagar vi skulle vara på olika ställen och, och så. Okay. Um, men sen så, när vi var i Palestina nu i våras, i augusti då så kan jag i efterhand känna att det var synd att vi inte hade mer saker planerat. Samtidigt som jag vet att det hade varit svårt att ha mer saker planerat för att det var en, en uh, bildande resa kanske främst. Mm. Så det skiljer sig ganska mycket. Ja, för jag, jag om vi går tillbaka till mig nu det är för var ju att eller är ju att jag har inte varit med och planerat så mycket alls över den här resan jag ska, jag ska göra vid jul och nyår eh, Ett Vart ska du? Jag ska till USA, Florida Med? Med familj Så jag tänker att det kanske är liknande som den som, och jag ska hälsa på med syskon också så det är kanske liknande som den till Sydafrika Mm eh, där Själva syftet med resan Mm eh, men ja, och i och med att jag hade det så jättemycket innan så eh, vet jag liksom inte så sagt var man ska starta. Och det de, dessutom inte har, alltså med packning och sådär, jag åker imorgon, eh, jag har inte packat någonting. Jag har fixat någon slags eh, inträdesvisum eller vad det heter. Ja, det har du fixat. Det har jag fixat. Alla ja, men det är bra. Det, fixar det är jag. Ju en start. Men, men typ sånt här, så att folk säger att man ska ha ett kreditkort i USA för att det är lätt att bli skimmad. Eller mm. när man reser. Mm -hmm. Det försökte jag skaffa häromdagen, men det var för sent tydligen. Alltså för att ha ett extra, för att få koll på utgifter och sånt där. Men hur jag är ju, känner mig väldigt spontan och vill inte. Va, eller va, va, behöver man en sånt där? Har du någonsin skaffat ett extra kort när du reste utomlands? Uh, nej, det har jag aldrig gjort. Uh, nej. Hur känner du dig alltså, mot alla fan? de här grejerna som folk säger att man borde göra? Behöver man vara så jävla säker? Alltså... Nja. ja. Om det nu är så att du har ett kort så se till att du inte har så mycket pengar på kortet. Hela tiden. Om du nu ska betala mat med kortet då behöver du inte, liksom, eller här, på restauranger eller så, här, ja, men då behöver du inte kanske ha så mycket pengar på det. Nej, precis Det kan ju vara entaktigt Annars så, ja, Ta ut cash På, bank, på banker bank, Bankomater liksom ja. Istället för att kanske gå in i någon Chicken shop Och ta ut pengar i deras bankomat Det kanske inte är det smarta att göra Chicken shop <laughs> ja. ja men när man där man köper friterad kyckling och sånt Det finns ju ja. många sådana ställen nu så hus Ja det gör det kanske Eller typ i tobaksaffärer vad fan det nu är Ja Tänk att det kan finnas mycket så här Gator shops Käka friterad alligator Tror sure. jag. Ja, det spännande. Ja, men Jag hade ju en liten erfarenhet där. var att eh, det är ju bra att resa med någon. Ja. Och det skulle du göra. Det är ju kan För när jag som för att gå tillbaka till Palestina resande så. Eh, jag och Gustav var, jag reser tillsammans. Och det var ju tur att vi var tillsammans. Eh, vid många tillfällen, han började med att glömma en väldigt viktig egen del till sig. Ja. Medan jag efter två, tre dagar Tappade min plånbok i en taxi ja. Fick tillbaka plånboken Men inget bankkort i Så ja. jag hade ju inget bankkort på fyra veckor ja. Så jag fick ju Föra över pengar till honom för att få ut pengar ja. Och det gick jättebra För att vi var tillsammans Men det blev blivit jävligt tufft alltså, med, med, ja. ah, Fan du kanske ska skaffa ett extra kort Det kanske inte är så dåligt Det är ju för sent <laughs> Men jag tänker att det, ja Nej det är ju synd det... Ja Fan? Men sånt där det där löser sig lö ju. Ja, precis, allting löser sig. Ja. Det är det jag känner också. Ehm, du har jag... ju din mamma och pappa med och din bror. Ja, precis. Det, det inget problem. Jag behöver inte vara så sådär. Ehm, och sen, jag vill testa lite mytor på det också. Aha. Uh -huh. Tror du att man behöver boka en jävla restaurang eh, för nyårsafton fyra veckor ja, Fyra månader i förväg? Det beror på restaurangen. Okej, okay, nästa. Tror du att man behöver boka antre till Universal Studios fyra månader i förväg? Nej. För att det kommer att vara köer på fem timmar om man inte gör det? Nej. Nej. Nej. Det där är så det. jävla... Okej, det det okay. för att säga, svara på varför jag svarar nej så var det ett... Det är väl stort. Eller hur? Två. Det finns ju en massa tid man kan gå på. Vad det är när du öppnar, då är det väl lugnt. Eller hur? Men det ska tydligen, det ska tydligen inte gå. Man, ska tydligen, man kommer tydligen, när man än kom på dygnet, till vilken kassa man än vill, vara fyra, fem timmars kö. Om man inte bokar i förväg. Det det känns ju dock också som ett jävligt bra säljknep alltså ja Men lev lite Det är väl gött att Bara dra dit Så Det får tycker man jag med I och med att det finns som helst kan man väl stå där i fem timmar Så där är det lite tråkigt också för, ja, tänk, om, tänk om ni nu liksom har bokat Tisdag den 28 Det är kanske inte den tisdag Men vi säger den 28 december ja. Vi ska dit den 28 december ja, vi ska, ja. Den 29 30, 31 Första, andra, tredje och fjärde, kommer det regna? Jättemycket. Uh -huh. Men den 28, det här är väder. väder. Uh -huh. Det är klart att inte vill gå dit när den tjottonde i så fall. Klart att inte vill. Då vill ni ju gå dit när det, när det regnar. Verkligen. Ah. Men så, så man måste alltså boka en dag? Det räcker inte bara så att boka... Nej, du vet, en... jag tror att man behöver boka, en... ja, jag, jag, jag bör boka en dag. Mm -hmm. Men i alla fall, det har varit en ett, massa skrivande i, vi ska åka dit med några andra slä, i släkten. Det har varit skrivande hit och dit att man ska boka upp sig på varje dag på vad, när man ska göra saker för att allting ska bokas i förväg. Nej men för fan. Det där tycker det där har jag liksom inte förstå. Jag förstår att jag behöver köpa biljetter till en nol match för att arenan kan, alltså platserna i arenan kan ta slut. När det är liksom den 22. Men ett fucking nöjesfält. Eller ett entré till, eh, till Cape Canaveral eller vad heter det där, Det behöver man inte boka i förväg. Vadå? Kommer att skjuta upp raketen? Nej, det nej för fan. Det är bokat. Man ska bara vara där och kolla på hur det ser ut en startbana. du till Luleå. <laughs> ja... Men, men, okay. Nej, men okej. Ja, det, men... det känns som att jag har kommit ut ur spår och, och att det här mest blev en ventil för att... Du är väldigt äh, upprörd. Ja. Vi behöver inte vi vi leda detta. Ja, vi behöver nog. Det är kanske det vi gör. Att man behöver bara liksom... Vad fan? Semester. Det är lite, ta lite spontanitet. Jag kanske är blåögd. Som alltid. Du har ju förmåga att vara det ibland. Det har du. Men... Fan, jag hade personligen också tyckt att det var ett jäkligt tråkigt om man var tvungen att boka varje dag. Ja. Vad fan ska man Nej. När ska man försöka börja det? När ska man sola? Ja, du är ju, du är ju fan trämat upp inför den resan. Du måste, ju, du måste ju få sola ordentligt. Eller hur? Men okej, ja, okej men då, då, vill jag, då har jag lite motfrågor nu. Vad, för, vad föreslår du istället för de här uppbokningarna? Nej, jag har ju inte föreslagit någonting. Jag har ju stängt av notifikationerna för de här grupperna. <laughs> Så nu kommer jag säkert, säkert förstå en fem timmar lång kö när alla andra är uppbokade. Men, men, men vadå? Men jag fattar fortfarande inte riktigt det. Där. Så om du har bokat... om du har bokat Då får man i gå i specialkö. Ja, men det måste ju vara svin mycket folk i den här. Eller hur? Det är ju, för alla har ju säkert gjort så här. Ja, om det är en så här, om det där är en san, sanning ja, inom religionssekten. fucking urban legend. Om det, är, om det är en jävla sanning så då kommer ju alla göra det. Då då rimligtvis så kan vi tycka att man inte borde boka innan. För då kommer det inte vara någon kö överhuvudtaget. <går> och jag kommer stå där som en jävla gud. När alla andra alla andra sitter, står still i sin förköpskö. Ja, precis. Ja. För det där, ja... Mm. Du får, jag det där tycker jag att du får dyka lite djupare i. Jag ser väl, väldigt mycket fram emot fortsättningen på den här historien. Ja, tack. Det... Jag räknar kanske faktiskt till och med med att till något framtida avsikt av förändringen så skulle jag nog vilja ha lite um, lite inspelningar från dig från, från uh, Kön. Ja. Ja, men det, där, det kan vi. Oavsett försöka vilken kö du kommer stå i så Oavsett skulle jag nog vi vilja ha en liten reflektering därifrån. Ja, absolut. Någon slags videodagbok. Eller nej, inte video, men någon slags så här, uh, dagbok från din sida där, där du pratar om... Uh, Olika händelser i USA ja, Som typ du... när ni är på den där uppskjutsrampen. Jag skulle vilja ha när ni är i Universal-kön ja. När du sitter på hockeymatchen Om du kommer se någonting Eller inte Ja, och sånt ja. där ja. Ska vi se Jarmiljager Oh, han, han gjorde ju massa poäng ja, I och natt. Och vann Han, han vann, uh, han vann andra platsen i NHLs uh, Poängliga genom alla tider Ja uh, men det är lite fusk Han men har spelat i... jättelänge. Hur ja. gammal är han? Det måste ju finnas någon gräns där man liksom inte såhär... Ja, men... Nu räknar vi inte längre. Nej, typ så. Nej, ja, men typ så. Ja, Vad då? Det är väl det som är bedrift. Han, han snackar ju om i Gretzky. Eller han är i Gretzky är väl så, etta. Ja. ja. Och han är ju bäst genom tiderna. Ja. Men han har slut ju för jättelänge sedan det spelar väl ingen roll när han slutade slu <går> det är väl vilken ålder han slutade vid. ja men hur gammal var han då? Ja, han var ju inte så gammal i och sig 35 typ ja, jag är ju för fan 43 44 ja precis jag chansar bara men ja ja han sa att han skulle spela tills han var 50 ja sjukt men gå tillbaka till resan nu ja gå tillbaka till resan ja, okay. men planeringen det ska planeras bad med delfiner och det har bokats i månader i förväg och ni, det har... ska ni på SeaWorld nej det ska vi inte men, några tänk, andra... om, tänk vad sjukt det hade varit om jag hade bokat SeaWorld Det hade varit helt bisarrt. Då tror jag att din flicka har gjort slut med dig <laughs> Mycket möjligt Nej det tror jag inte, jag vet inte Jag hade typ gjort slut med dig Vad alltså, säger du? Jag hade nästan gjort slut med dig hade du det? Ja. Mm. Nej jag har inte gjort det Men däremot ska folk i våran släkt eh, bada med delfiner på så här, i, eh, Det är ingen pool utan det är någon slags historia ja. Men jag vill inte det Man åker ut på en båt ja, på något sätt. ja. Ehm. Alltså men det, det där jag... är också en grej som till. det där är ju ändå, nu vill inte jag trasha din familj här mm. men vad är grejen med att bada med delfiner? Jag förstår inte heller det, vad är grejen nej, nej verkligen Här sitter, här sitter vi i för sig nu några veckor efter vi har suttit och prejsat Sunder Planet Earth så sitter vi och sedan trashar att bara med delfiner Vad är grejen med <laughs> Ja men, åh, det kanske kan vara mysigt men vill de bada med dig, tänker Nej, jag. Nej, precis. Samtycke. Sam, precis. Det är som en muta. Ger dem mat så kommer de bada med dig. Det är som hajar. Ja. Exakt, exakt som hajar. Ge dem mat så kommer de bada med dig. Men, men i alla fall. Det är sånt där. Det måste ju vara. Jag är lite i alla det här turistiga också. Även mm. om jag inte har turistat så mycket. Vad är turism för dig? vad är turistiga för dig? Bra fråga. Alltså så här, vad Det är finns turism? ju olika sorters turism. Ja. Det finns ju den här. Um, ja, men jag vill inte åka flöt här, och mobil. Du, du vill inte sitta turism. med 50 pensionärer i en, i en speedboat men flytvas på dig? Nej. Nej. Du vill inte. Jag vill heller åka med en local ut med en speedboat utan flytväst. Ja, precis. Men low. Local i Florida. Det går väl ja, inte. Hittar du en som vill åka ut för dig? Det är ju, då blir det blir en större fråga i så fall. Vem, vilken loka vill ta med Albin Falkanson utan oh, flyttväst på en speedboat? <laughs> I'll say jag vill se. Jag Stockholm like och Men jävligt fan Alvin. I have boat uh, I'm, I'm used to boats. Det känns som att du har ett litet problem att bestiga dig med att, att vara emot turism i USA. Mm. Eller jag är inte emot det, men jag vet inte, jag har ju ingen bild, jag behöver ju hjälp. Jag är ju i en båt på öppet hav. Och du ska liksom, du är flytvästen här känner jag. Okej. Okay. Jag är båten som ska styra dig sånt. Jaha, du är vinden, du är motorn. Oj, fortsätt gärna. Ja <laughs> men, du är solen, du är stjärnorna. Ja. Månen? Ja, det är jag också det är bara ditt himla valv också. Det, hemskt, gärna. <laughs> Okej. hemskt gärna. Det blir ju för problematiskt med både himlen, månen, stjärnorna och solen. vad då, då? Nej, jag vet inte. Det, det där är för mycket djur och för mig för att kunna besvara. Vi går vidare. Det finns ju några sådana här klassiska resemyter. Mm. Känner du till någon sån? Kan du dra någon bara out of the blue? Flyger du över bermudetriangen så försvinner du. Precis. Det är nog den enda. Och, och så ska man ha eh, alla värdesaker i fickor nära kroppen. Annars kan man bli rånad. Det blir man, ju, det blir man ju ändå oavsett vad man har Tänker jag. Verkligen? Ja. Vad tror du om Bermuda-tjangerna? Det här är jag är lite för. Jag vilja, jag jag är ju för. Ibland är jag i alla fall en, en romantiker utav det där um, som man inte riktigt kan förstå. Är det, det? Jag Ja, det, det jag tycker jag att det är lite häftigt. Det, det du kollar på det okända. Men sen har ju, sen, nej för fan. Men sen så har jag ju ändå, eller nej för fan, nej jag kommer inte på det okända. Jag lägger ingen bredning i det. Men... <laughs> det gör jag för fan. Men Kolla inte så, på det okända Men sen så finns det ju det jag? jag har ju inte Nej Jag har ju aldrig kollat på Eller läst om Bermudetriangen Mer än med artiklarna typ, om så. Nu har ett plan försvunnit över Bermudetriangen igen Det här är det planet på fyra år Det var en överdrift ja, ja. Men Alltså den där är att man inte ska flyga det För att man kanske försvinner Men så här, vart försvinner man då? Det tycker jag är lite häftigt och det hoppas jag aldrig att någon någonsin kommer kunna förklara Men är, är det Har du någon, nej du sa att du inte har läst men, Eller hört så mycket om Men är det så att folk bara försvinner Eller att man störtar? Vet inte vet man, man det, det kanske man inte gör Mycket inte. störtande och mycket Det är djupt va? Det är väl därför också? Ja ja, det är väl Marianergraven som är jättedjup <laughs> Det är det Och den ligger ju där i närheten i alla fall Gör det? Ja. Vad säger du om att gå till Forex och växla pengar innan du åker iväg? Vad jag säger du om det? ja. Eh, att jag gjorde det igår. Jaha, du har gjort det alltså? Ja. Okej, okay, varför då? För att eh, blev tillsagd av... Eh, också en här grej man skulle göra innan, ja, det har jag har ju redan sagt ta med sig ett kreditkort där eh, för att motverka det eller för att slippa använda mitt kort så tänker jag att ja men då tar jag ut lite kontanter för att eh, USA är ju ett kontantstyrt land ja, fast det där är också nu, det där är, där, nu kom du in på en ny myt där tror jag hur är det kontantstyrt <laughs> eller är det bara att folk väljer att använda kontanter att det är lättare att räkna. Ja. Alltså. Du men att, med att svenska eller turister använder det, eller att personer i USA. Ja, du. Jag antar att din, du syftar på att, att, att folk i USA använder kontanter. Ja, precis det är ju. Mm. Men det är klart som fan de har kortläsare. Ja, oh, inte alltid. Och, och det vet du. Ja, det vet jag. Där kom, om jag tar från egen erfarenhet då, så är det klart ja. att alla ställen i, i uh, typ uh, Asien, när man kanske kunde gå och köpa en uh, stekvis för åtta kronor, ja. de kanske inte hade kortläsare. Men i Florida, i USA, ja. det är klart som fan de har kortläsare som tar Visa och Mastercard. Säkerligen. säkerligen. Men okej, okay, ja, du har tagit ut pengar. Jag har tagit ut, ut, ut pengar. Är det för att du ska hålla räkningen på dem? För det är ju det enda argumentet jag kan komma på som är värt att ta ut pengar för. Ja, det och att det är dollars. Jag vill, ja. ha, jag vill ha lite dollars, dollars i, i fickan. fickan. Ja. Är du sugen på att Dallas när det är i USA? <skratt> <skratt> Jättesugen. Jag skulle vilja. dit skulle jag vilja åka. Till Dallas? Dallas och Texas och... Mm. Okej. Okay. Dallas och... Ja. Detroit. <skratt> det Detroit. Detroit. Ja. Det är oh, Om vi går tillbaka till resplanerna som du hade då. Var, um, förutom att göra alla de här schemalagda grejerna nu som ja. jag har. Uh, vad ska du göra när du åker dit? Jag har inte riktigt bestämt den. Uh, sola, bada, åka runt, käka mycket tänker jag. Mm -hmm. Käka mat Och um, Sen vet inte jag, jag vet inte jättemycket vad, vad just den här delen av USA har att erbjuda. Det har inte här är ju en familjesemester som jag mer hakar på. Mm. För att, och också för att få träffa min brorsa som är där just nu. Också. Så jag hade inte, jag hade inte valt Florida om det hade varit en... Alltså just, just Florida om det hade fått välja ett val, valfritt ställe i USA. Så jag har inte riktigt Undersökt vad det är och var, jag är inte så hundraprocentigt spänd på det heller. Vad har det Så jag har inte tagit reda på, på så mycket. Nej. Um, men du ser jag vill, du vill. Jag har ju en romantisk bild av att jag går ut och snackar med folk. Sätta mig på en bar ensam. Men det kommer mm. inte hända. Sätta mig på en bar ensam kommer att göra, men prata med folk tror jag inte att jag så bestämmer jag varför jag gör. det. här hade ju varit väldigt uh, mysigt ändå. Uh, Men okej. Okay. Men du säger att du vill äta mycket flötmat. Har mm. du kollat upp några så här, bra ställen att äta flötmat på? Nej. Vart du Flöder <laughs> ni ska någonstans? Uh, först uh, uh, stället norr om uh, Fort Lauderdale. som runt där omkring. Okej. Okay. <laughs> Fort vad hette det, det första stället? Sorry. Fort Lauderdale. <laughs> Fort Lauderdale, ja. Det. Sen ska vi ner till Key West New York, mm -hmm. The southernmost point of the United States of America. Mm -hmm. Nästan nere vid mm -hmm. Ja. Och där finns det ju tydligen rätt mycket feta ställen. Mm -hmm. Och där ska det vara ett coolt nyår också. Okej. Okay. Ja. Alltså coolt på vilket sätt då? Fest på gatorna. Det kommer... Det kommer, det kommer vara... Det, kommer, det är väldigt... Äh, HBTQ-vänligt där nere. Mm -hmm. äh, I Trumpland. I Trumpland är det. Flora röstar Trump. Ja, det är de. Men där nere på Key West är det tydligen någon slags fristad. fri. Äh, har förstått som. Mm mhm. Det nya året, deras klockringning, eller som man ringer in klockorna i Stockholm, så eh, vevas en, eh, en eh, transa ner i en eh, stor Och När klackskorna når marken och eh, den transkrikeshälla personen når, når eh, kliver ut ur skon och eh, dricker skumpa, så är det eh, nya året. Det, det det, nu fångar du min uppmärksamhet här ja? på eh, ett coolt nyår. Mm. Fest på gatan kan man inte ha massor det. Men det där ju faktiskt ja, men Det här ut. är ju att folk står på gatan och tjoar och kimmar. man skulle säga. Mm -hmm. eh, när det här då sker. Okay. Och sen fortsätter festen i, ut i natten. Ut i natten. på mm. <laughs> Ut på gatan. <laughs> Det är ungefär Okej. så mycket jag har kollat upp. Jag, jag känner mig som en otroligt... När, när jag är blottlägg så här, känns det känns som att jag är du otroligt det otacksam. Som, känner, och bara... Ja, men lite faktiskt. <laughs> jag är inte det. Jag är verkligen inte det. Du säger så här, Åh, nej, planering och skit, till fan. Det är det bästa jag vet. Och sen, Albin, vad vill du göra då? Jag vet inte. Jag har inte kollat så mycket faktiskt på vad det går att göra. Äta mat. Jag kanske är, dricka jag... någon. Öl på någon bar och prata med främlingar. Och, och fira ett coolt nyår. <laughs> Åh, Nej, nu var jag hård. Vilken eh, Du skulle ju du skulle kunna göra lite mer. Ja, jag, eh, tänker, jag tänker att jag ska försöka hitta bra poddmaterial. Eh, mingla runt lite. Ha, ha diktafonen på. Ofta. Alltså mobilen. Mm -hmm. eh, snappa upp. Lite här och var. Det kommer bli ett jättespännande avsnitt ju Jag är förändringens tjänst hela resan Det kommer bli ett jättespännande avsnitt mm. där, man, där vi förhoppningsvis kommer få följa med I Biggittas och Pers värld <laughs> Ja det är mamma en, en liten snutt och kanske även Joels Kanske även Joels Han ska med sin äh, nya amerikanska flickvän Du var tvungen att lä lägga in amerikanska Det räcker inte bara med sin nya flickvän Nej för det är det som jag är spänd på Ja, att hon okej. är amerikanska. Ja. Vad hon kan tillföra. Till vad? Ämnen i podden. <laughs> Och i vårt såklart. Du tänker på innehåll. Det, jag gillar det här. Det är bra. Det ja. är professionellt av dig. Ja. Men okej, okay. ja, fan vad spännande. Det kommer ju bli en... Det känns ju som att det kan bli en spännande grej. Ja. Att få träffa en ny människa. Ja, verk, verkligen. Hon, är hon från Florida? Nej, Las Vegas. Oj. Ja, kan man Emma därifrån? Ja, men är du därifrån? Det är hon The Killers. Ja, precis. De är också från Las Vegas. Varför är mm. de nu? Jag vet inte, de var bra. Heter, är det bra? Vad heter han sångaren? Ingen aning. Brandon Flowers. Human. Brandon Flowers tror jag han heter. Bra namn. Ja, men rockstjärnigt. Mm. Ah, okej, okay, men okej. Okay, tillbaka ja. till uh, USA då. Jag vet inte om vi behöver ta oss tillbaka till USA. Alltså det känns ju som att jag är väldigt tacksam och det kommer nog bli jävligt mycket roligare än vad jag försöker få. Jag tror att jag... Mycket är nog osäkerhet också. Att jag känner att jag inte... Att jag borde gjort tag i mer och ta reda på mer saker innan resan nu. Mm. Eh, jag har, jag har så att jag är nu bara så här förlöjligare för att jag själv ska verka i någon slags god dagar, Men jag tror jag inser nu att jag kanske är precis tvärtom. Mm. Att jag framstår som en idiot. Ja. Gör ett tips. Ja? Släpp fördomarna. Ja. Ja. Intressant. Mm. Fördomarna gentemot. Eh, allt. Allt, ja. Försök vara öppen. När du typ pratar om turism och turistiska saker och såna här saker. Skapa en uppfattning om det när du är där. Precis. Så uh, Fast en sak kanske verkar turistig så kanske det uh, gör någonting för din upplevelse i USA. Eller hur? Ja, jag vet jag och, då, ju... och, du, och även så här, om du gör en turistisk sak så vet jag att det är turistiskt när du har gjort det i så fall. Mm. Och då vet jag också om du tycker om turistiskt eller inte. Ja, jag ska ju inte sticka under stolen men jag, jag tycker att det ska bli jättekul att åka på Universal Studios och gå på hockey och, eh, och allt det där. Det kommer mm. att bli grymt. Sola och bada. Sola och bada. Jag vill, jag vill nog bara snacka om mig lite om det. Mm. Ja, men det, ja vi, det här blir ett sånt avsnitt. Det blir sånt. Det, det du, du behövde pr prata om lite och, ja. och, och ventilera lite tankar. Precis. Du, det var nog det som var bra. Ditt eh, tips, sista tipset var nog det jag behövde få bekräftat som jag själv hade tänkt, men sen överskuggats av att jag är lite osäker på att jag inte har planerat det. Så då behövde jag hitta någonting att snacka om. Och du ligger. Ja? Jag har ett tips till. Vad är det då? Ha inga förväntningar. Ha bara, bara förhoppningar. förhoppningar. Där kan ju, det där blir ett ledord. Tycker jag. För resan. Mm. Så om eh, dina föräldrar eller någon eh, liksom, säger att de förväntar sig så mycket saker på, av dig till exempel på en resa. Säg, säg att du kanske är på lite dåligt humör någon dag. Eller att ja. du är lite tjurig någon dag. Ja. Eller så då säger de så här till dig kanske Jag hade förväntat mig lite mer engagemang Alvin Ja uh -huh. Och då säger du Du Bigitta, <laughs> Mamma Du kan inte förvänta dig någonting av mig Jag sysslar inte med förväntningar Du kan bara ha förhoppningar för mig Och så går du därifrån Och uppfyller hennes förhoppningar Det där, det där, det där tycker jag är bra mm. Jag tror Bigitta kommer att bli jätteglad jag tycker att vi ska, jag ska försöka skaffa någon slags eh, samarbetspartner ute i USA. Så ska vi trycka upp tröjor och kepsar. Mm. Det låter inte alls som en dum idé. Inga förväntningar, bara förhoppningar. Ja. Oh. No expectations, just hope. <laughs> For hopings. For hopings. Ja oh, men det en jävla kanon, det tycker Ja. Oh. Vad ska du göra i jul nu? gör? det är verkligen inte att prata om. Men okej. Okay. Alltså så där. Inför så kände du, då hade du lite frågor som du ville svara på. Lite myter som du ville se ifall de kan stämma eller inte. Ja. Jag vill ju ändå på något sätt säga att jag kan inte säga att det känns som att jag hjälpte jättemycket. Nej, nej, det kan, det, det här kan jag sk faktiskt skriva under. <laughs> um, du, du kanske hade lite för höga förhoppningar på mig. Ja, kanske. Eller så var det så att jag inte hade tillräckligt uh, inte förberedd. Så kan jag ha Man har så sådana dagar ibland. Man har sådana dagar ibland. The show must go on, som Freddie Mercury brukar säga. Var det han som brukar säga det? Han sjöng det. Alldeles. Han sjöng det. Ja, då. Det, det äh. kanske inte var han. Det, det känns också som en låt som Europe skulle kunna ha gjort. <laughs> Nej, det var nog han. Ja. Ähm. Vi kan klippa in en liten snutt där. Här. Ja, det kan vi göra. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this gone. Ja, det var nog eh. Nej men jag, jag känner i alla fall Hur som helst, hur som haver Även om det blev ett osammanhängande Samtal Så jag är otroligt nöjd över att ha haft det Det känns som en bra avrundning på På dagen Oavsett så vill jag säga tack Karl För att du ställde upp <laughs> Varsågod Tack för att du ställde upp på det här Varsågod. Det kändes som att eh, Verkligen som att det, det var bra mm. Av dig Även om det inte var så konkreta frågor. Jag tror att det var där problemet låg. Jag tror ja. att problemet ligger i att du är alldeles för tankspridd just nu. Ja. Jag, jag känner en liten, en liten uns av resfeber i, i, dina, i dina ögon. Ja. Du, jag tror att du är lite nervös faktiskt. Det är jag nog lite faktiskt. Du ska ut och flyga länge. Mm. Är det direktflyg? Direktflyg. Det är ju skönt. Tio, tio timmar. Ja, det är ju en grej som du inte har gjort heller på väldigt, väldigt, länge. Det var länge sedan. Så jag tror att du ska ladda ner lite härlig musik. Kanske något avsnitt Planet Earth till datorn. Så du har lite att kolla på. Lite att lyssna på. Mm. Kanske läsa en bok. Slappna av. Bra. Ta även med kanske någon sovpiller, Ifall du vill sova och inte kan sova. Ja. Det får tiden att gå snabbt. Det gör det, mm. Och du... Aha. Ha en jättefin resa. Ta hand om dig och dina nära och kära. God jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år. Och du? Mm. Vi hörs på andra sidan Atlanten. Ja, det gör vi. Det ska bli jättespännande. Fan, vad ja. kul det skulle bli. Ja, jag ska, vi ska försöka få ut i alla fall något litet kort avsnitt, kanske. En liten stadsuppdatering. Mm. Det tycker jag tycker. Det, det här är inte en podd som bara ska handla om mig. Jag vill även, vi kommer även vilja höra hur du har det hemma i Skara. Okej. Okay. Och så vill jag ju höra hur ni har det på nyår. Du, ja. Nino och eh, Gustav. Mm. Bland och andra. Ebba och alla andra. Ja, precis. Ja, det ska vi försöka fixa. Eh, jag kan inte lova att vi kommer komma ut några klipp från våra nyårsfest. Men eh, det kanske finns en annan grej. Jag ska kolla på hur jag kan göra. Det kan bli kul. Det låter bra. Ja, Du Ha det för jävla fint. Tack för det. Ha det för fint.